E bukatada radi Allahu në hatë regon, i dërguar i Allahu të lehi selam ka thënë, kur të pini ujë, mos mërë një frujmë në enë, dhe kur të shkoni në banjo, mos e prekni organin genital me dorën e djath, dhe as mos u pastroni me dorën e djath, por vetëm me të majten. Transmeton, Imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjami ambret.com